Segueix l'actualitat de la nostra ràdio a Twitter, arroba de Sants, o busca la nostra pàgina a Facebook, Ràdio Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc, 30 anys de ràdio, 30 anys de. teu costat. de Sants Montjuïc.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 són l'Ibèric i el Teruel. Inevitablement us hi i Llavors, mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano. Al carrer de Vallespí, 116. La música que nos parió. Un programa con mucho humor. No, ahora en serio. Con ilustres colaboradores No me he preparado nada hoy Con mucho ritmo Venga, pues hasta aquí, va Para jóvenes y para mayores De entrada vamos a pensar bien Gente que no se corta un pelo Vamos a ver, ¿me vais a dejar hablar? Un programa que mezcla partes más o menos iguales, información y entretenimiento Ey chicos, mirad lo que he encontrado Todo esto es La Música que nos parió En una radio que no sé si podemos decir cuál es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 I si vol regalar imatge, Chec Regal, muntada a perroquers de l'home. Ona de Sants Montjuïc. La ràdio de proximitat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tarda, estem a Ràdio Caliu. La nostra web és grupcaliu.cat i ens pots escoltar a onadesans.cat. Us trobem al 93 431 8408. Bona tarda a tothom, estem aquí amb, amb la nova incorporació que tenim aquí amb l'Esther Soler. Bona tarda. Què tal, com estàs? Bona tarda. Bona tarda, la Júlia. Bona tarda. Bona tarda, Júlia, com va tot? Bé, estic dormida. Estàs adormida o estràs? <ríe> pues aquí, aquí estàs bé, eh. De cop, eh. Escutem. Jo Francesc, qu tal? Oh, com va bé. tot? Molt bé. Mm, Pilar. Bona tarda. Bona tarda. Que, que ens expliques, Pilar, com, com va tot? Bé, bé. Pues, bueno, aquí est aquí estem, aquí una tarda més, pues, per disfrutar i per passans-nos un molt bé amb en tots, tots vosaltres i en tot el programa que que, que, que feu. Uh, a veure, què hem, fe hem fet aquest, aquest, aquest mes d'abril a, a l'entitat? Mireu, mireu, hem fet, una, hem fet bastantes coses. que uh, Francesc, tu vas, anar, tu vas anar al dissabte temàtic, no? Sí, sí. I, i què tal? Molt bé. Què tal? Uh, que... que que venia, que venia un un, venia, va, va un, va venir... un senyor de la TV3 que era el que grabava el programa que deia Marc Joan? Sí? I el el, el, el, deia, el... el director? Sí, no, no era el que grabava el programa amb el Eloi, no. Com es que no, no. Càmera, càmera. càmera. Sí. I havia els presentadors com es queien? No ho sé. No no, no. Sí, sí, vale. Però... no, no el veig, jo no el, veia, jo no el veig aquest programa és el càmera i el realitzador a les 11 però cada una hora sí. i mitja hora també. Jo, no, jo no el veig aquest programa algú el veu aquest programa no. de Trinxeres? Tu, no. el vaig veure que a la publicitat ho deien de TV3 Pilar? Que... tu el vas veure? El, el no, veies, jo el si jo, si veig és un, és un, tro, és un tros Julia, no tot Julia, i el, el programa veies, el es deia programa? Trinxeres es diu Trinxeres mm, Trinxeres, sí no. no mirava No miraves? No I, i, i en lloc, lloc d'aquest programa Quin veies tu, Julià, per exemple? Tu veies algun, alguna altra cosa, no? O, estaves, o, o estàs per casa fent alguna altra cosa Una altra cosa, sí Unes un', altres coses I, escolta'm, dir-vos a tots Que avui és el primer dia de l'Ester Ah, gràcies Escolta'm, jo crec que es mereix un <asthma> bon aplaudiment No us <risas> sembla? <t�000> Gràcies. Ah, sí. ah, sí. Bueno, tenim que... <suprisa> El, a l'Esteban sempre tan... Sí. Tan Esteban, tan, tan, tan maco. Tan Esteban? Sí, tan Esteban, tan maco. Què eh? vol dir això de l'Esteban tan Esteban? No, tan maco, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan bona persona que, que sempre que sempre està nosaltres amb tot i, bueno, com, com ell, pues, ja saben com és, doncs, pues, bueno, ja... Eh, Deixes. Escolta, estaven parlant del, de, de, del programa Trincheres, sí, no? Sí. I, escolta'm, uh, uh, què explicava aquest programa? Explicava sobre la Guerra Civil Espanyola. Són la Guerra Civil Espanyola. Sí, la, la el vivero, vivero no, sí. més, no La quinta del vivero, de sí. sí, sí, però i aquelles la quinta del vivero. Assustera. Sense fins sí. al front del Segre, fins a l'Ebre. Des del front del Segre? Sí. Fins, a... fins al front de l'Ebre, sí. Tota l'última part de la Guerra Civil. Sí. Sí. I llavors, doncs... Explicaven totes a, les batalles, sí, no? Sí, sí, sí, sí. I, I va ser violenta, no? Ara sí. Aquí, molt violenta, sí. oi? I llavors que no ho explicaven perquè... Ui. Sí. sí. sí. sí. Aquí, és, aquí. És Ai, el... Júlia. Júlia era un, un esperit o era la Júlia Rova <t 'sí> sí, tota latòria de la gent picava la història de la hi havia, hi havia gent que diputat que téia tres anys gent de gran que i, a la guerra. I molt trist, això. A mi... Però hi havia gent que es va morir, eh? Sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí. Que deia que s'havia morir. Sí, sí, sí, sí. Va explicar història però va morir que temps. I tu, sí. Pilar, Pilar què? Uh, tu vas anar també al... El el, el, el... el... No, no, per fins divendres no. Després parlarem, però el dissabte temàtic. A veure... Sí. Tu, tu vas anar? Sí. I tu també el veies aquest programa? Jo un tros, un tros. Sí. I que bona bueno, trailer que fan, eh? Perdona. Un capítol. Bueno, sí, un capítol, no? uh, i, i a veure, jo no jo no, no l'he vist mai. O sí sigui que per tant jo només pregunto perquè, perquè clar, uh, aquest programa, aquest programa que a casa meva no el miràvem No el mirem. I ja llavorenç, pues ja llavorenç, pues, clar, ja llavorenç ens van explicar les sí. experiències també que van tenir allà. Es van, us van explicar les experiències. Això sí. us volia preguntar. A anècdotes? Sí. anècdotes. Sí, Quines que... anècdotes van, us van explicar? Que també intervingui la Júlia, perquè em sembla que la Júlia tu també hi vas anar, no? No, la Júlia no va no, anar. No, no, no. No, tu no vas anar? No. No. Recordes, jo, va? jo, jo, El, un un dels de presentadors... Eh, com, com cuinar una, una truita amb un fogonet que no feia cuinar si, sí, que... com no hi havia fogons ens sí, foltaven sí, sí, sí, això sí, del, sí. del gas sí. sí, com, com un hornillo no, sí. que es diria sí, sí. en castellà sí, un hornillo sí. bueno, i sí, sí. I, va, i va explotar no, <laughs> no! Es, va, es va equivocar amb alguna bona amb la bombona. No, no, no. I, no, ah, I no va portar, va eh? Quedar, va quedar inservible. Va quedar inservible. S'ho sí. ha espatllat o alguna cosa. Sí. Bon. Bon. Però... Que no hi havia manera d'expertar-lo. Com es deia? El dimendres, com es deia? No era el Carlos Costa? Carla Costa? Em que sí. Sí, Carla Costa. O algo així. Ens sonava algo així perquè no estigui molt... Dormia com un caldeu. Dormia que no sentava res. Escolta'm, i com estaven els refugis? Com estaven els refugis? No, no, no. No van visitar els refugis? Només van visitar el que era... el que la gent es disparava? I si que Ah. que no s'havia muntat a la campanya te'n recordes que vas trucant? sí, el Carlos Costas no sabia, era petoso bueno sí. I, i, tu, i tu, Julià i tu, Julià uh, bueno, ja a veure uh, és que no sabem què preguntar-te, Julià perquè, clar, no vas venir al dissab... no, clar, per això, per, per això. Pues continuem per l'arrel del programa nosaltres, vinga Vinga, digues, digues. Si no ho veus pel TV3, ho vols veure per internet, també. Ah, sí? Sí, sí. Jo no... Jo no qui ho vull... Sí, TV3 a la carta, sí, a... a, qui volgui, a al, al, sí, qui ho vulgui... A les Sí. Bueno, jo, no, jo no... No, qui no, qui no veure, ho vull veure, ho, ho, ho he vist, ho he vist per internet, ja està. Jo, jo no ho ve, no veig. Que, vuit capítols. Són vuit capítols, no?, sí, sí. Al, tot el programa, perquè sí. era més curt. Era més originalment eren 6. Almar no? va dir que la sopa de xinu o del, del pakistanesa sí. estava molt, bo. molt bon. Sí. Sí. Bueno, això ho deixarem també per la secció que porta el francès, no? Sí. Això de, però què és, no? Sí, això sopa. Sí, sopa, sopa, De xinu. I tu Pilar que què ens, ens expliques de, del del de temàtic. Què ens expliques? Bueno, va estar bé. basta bé, sí. Sí. I, I, a veure, a veure, i com eren aquests senyors? Eren guapos? Era, estava, estaven bé? Eren joves? Començà un Sí. I què és? No és, no és el que presenta el programa, no. perquè ens sembla no. que hi el Carles Costa, no? no que el que programa... presentava el programa del Carles Costa. Sí. Sí. Oh, la, la Pili per càmera i tot, que sí. tirava fotos, eh, Pili? Ah, sí. sí. Fi, em vaig fer un, em vaig fer una amb ell. Jo també. Ah, sí? Sí, sí, sí quan, quan, jo... quan vam acabar ah, clar, jo em vaig fer tu, una amb tu, ell. Tu també estaves al dissabte sí. temàtic. Jo no, jo, no, jo, a mi no, jo no vinc, jo no vaig mai als, al dissabte temàtic. Jo ah, sí, ah, jo no m'ho perdo. Tu, tu Julià, no hi vas mai, tampoc, als dissabtes temàtics, en el Caliu? Jo no estava, jo estava al grup d'oci. Sí. Sí. Ah, no, al grup d'oci, sí, bueno, però... Però tu no hi vas mai els dissabtes temàtics, tot i així que encara estiguessis al grup d'oci? Um, no, no, no hi vas mai? Jo que tenia plans, que bueno, tenia doncs, grup d'oci. Vale, perfecte. Bueno, bueno, perfecte, però normalment si hi vas, la pregunta és. Si uh -huh. normalment hi vas. Si... No ho sap, no ho, ho sap, ho no, sap però... no ho sap. Quan? No ho sap, doncs ah, pues, ah, per fills divendres... Uh, avui, doncs, bueno ja, ja, ja hem acabat una miqueta te... record re, el dissabte temàtic és és, és, és, és, és és un dissabte al mes que, que fem que, que venen que fem, que fem activitats culturals dintre dintre d'aquesta entitat presentacions d'un llibre d'un documentals, de programes de coses culturals. I ara anem a la música. Anem a per divendres. Que... a veure, eh, va venir, va venir una cantant. A per divendres també, és més o menys com el dissabte temàtic, més o menys, eh? Però amb música fem fem musica. un divendres tard del mes, fem fem fem un concert que que ve que ve gent de fora, que veixen gent que ve que... són bueno, famosos, els que, que venen a cantar. No, no, ah. no, no, no, no són famosos, no, no són famosos. No són no. famosos. Però, bueno, també ens en podem apuntar algun tanto, eh? Els freixes ha vingut, no? Sí. Sí. Sí, ah. sí, sí, sí que ha vingut, sí. Sí que ha vingut, sí. Aquest és famós, eh, Pere? Sí. Però aquest divendres, centrem-se en aquest divendres i parlem del concert que us va semblar La Patrícia. Molt, Molt bé. Molt bé, Sí. Molt bé. Uh, tu, Pilar... Què? Què et va semblar el concert del divendres? Bé. Passar bé? També? Jo no vaig poder venir perquè estava treballant. Tu oh. okay. si estaves un treballant. Un dia que no. El, aquest mes potser sí que podré venir que el divendres tinc festa alguna cosa. Bé, Ho passar bé. bé. Perfecte. La Júlia. Tu, Júlia, tu t'ho vas, vas, vas passar molt bé, eh? A, a, a, en, el, en el concert de la Patricia. Sí. Jo I estava. Tu estaves, no? Ja va, ja va agradar, ja va agradar aquell, aquell, aquell instrument que va, que va treure que era, que era com una guitarra petita que era com una bandalina, que no me'n recordo bandalina? ara com es diu Ukelele, Ukelele. Que, que, que, es fa, que es fa servir molt molt a, a les illes de Hawái no? em sembla que, que va dir aquella noia que, que, que, es feia, uh. que, que es feia servir molt es feia servir molt a, a, a, a... Vale, vale et va agradar o què? Sí, molt Sí. I, bueno, va, va, va tocar aquesta noia al ukulele en dos cançons. Una i, de Boix per tu. Sí, i va cantar el Boig per tu, i sí. I aquell un cotxe, un coche de de Aquell del loquillo, com es diu, ah, eh, oh. ah, sí. sí. I tu les coneixies aquestes cançons, eh, Esther? No. Eh? No s'acabo d'escoltar de ara perquè m'ho has dit, si no, no. El, la, de Calida, la de Calida Solitario no la coneixes? No. La, I de Saus? La, I la de Boig per tu del Saus jo Home, crec que, que sí. Home, Boig per tu del Saus, sí, Pere. Home, no aquesta jo coneix. crec que sí, eh? Aquesta jo crec que sí. Perquè qui no la conegui, aquesta cançó, és que o ens enganya o, o... Tu si o, estàs enamorat, Pere, no sóc no, que la coneixes. Oh, tant. Oh, i tant. Jo, jo, jo, jo enamorat de la mateixa vida mateixa. És un... Soc soc soc el home enamoratizo jo, el home enamoratizo. Bueno, eh, i, i a veure què més, més podem parlar de, de, del del perfils d'ibendres d'aquest mes, mes de maig. Què més? Què més? Ah, ah perdó, més ah. d'abril, més d'abril. Què més podem parlar? Que... Era música era, era com música folk, no? Aquell no ho sé. No ho sé. Sí sí. sí, sí, sí Vau ballar o què, Pere? Sí, sí que vam eh? ballar Sí, ballar. sí. Ah. bueno, jo no vaig ballar gaire Jo no, eh, però Va ballar la, la, rosa. Va ballar la rosa Tu vas ballar, Júlia? Sí, també tu... Sí, molt Tu t'ho no? vas passar superbé, Júlia mm. Tu t'ho vas passar superbé, no? Sí I... I què estaves? Amb la teva amiga Dona Que va venir la Dona Saps si va venir la Dona? No, no, no, no, crec. no, no. sí, no, no. Bueno. bueno, bueno, bueno, però jo, eh, jo, jo li preguntava perquè sempre, sempre que va, normalment la, la veig ballar amb la duna sí. i que no para, i, i amb l'Anna Valldori, i amb l'Anna la, Valldori, què tal, què tal amb l'Anna Valldori, va venir, tam... no, no, no va venir, no, l'Ana la Valldori? Sí. Sí? Valldori, sí, l'Anna Valldori, sí, Bayori, Bayori, sí. No és que, és que no, no, no me'n recordo, perquè jo me'n recordo que estava amb la Tere Rousseix i estava ja estava en varios, estava amb la Laura i amb l'Axelium, i en varia gent. Sí. Sí. sí. Bueno. Ja, I... espera, la vida no, eh? La vida no. La vida no, la vida la vida, vida deixem-la. A veure. Así, ah, qui vindrà? Què? Qui, qui vindrà, vindrà l'últim divendres de març? No ho sé, no sé. Eh, Esteve, qui vindrà l'últim divendres de març? Es que diu grupa grup Aquilarre. Grupa Aquilarre. Dues noies. Canten... Que canten. Que canten cançons de, de protesta, tipus tipu Lle... Lluís Llach. No, bueno. Com, fre... Com a fleixas, igual. Bueno. No comparem-les, bueno. Millor que no les comparem... les. Serà molt però estic segur que si no les comparem serà molt més interessant si, que no passi les comparem o sigui bueno, que per tant passant, passant, pues, passant música No uh, tinc de... divendres de maig no a bueno, pues serà segur que que ens, que ens divertim molt bueno. Escol a, a veure i estava pregunt... i estava pensant aquest mes d'abril també hi ha hagut Sant Jordi oi Sí també hi ha hagut Sant Jordi i què... I què, i, què I què ha fet l'activitat? Uh, I quines activitats hem fet? en el que ho, La de la passejada. La de la passejada per sí. Sant Jordi? Sí. I vam, I vam fer roses, no, em sembla? Sí. I després també vam fer un pastís de Sant que, sí. es, que estava per xupar-se els dits. Sí, que va venir el pastisser, el Xavi. Sí? Sí. Jo no. I no va no. anar a la, la passejada. Tu, Pere, vas anar, no? No, no, no jo, jo no. Jo no. No. No. Julià, no. ja. passejada, no, no, en parlem. Julià, mm? tu ives a anar a la passejada? No? estava bueno, amb les amb les teves amigues. Sí. Ah. Molt bé, molt bé. Pues parlem al pastís de la tarda que, que per cert el, el, el, jo, jo l'he provat i l'he trobat fantàstic, eh? M ah, vale, doncs, parla amb, eh, jo no hi era. Sí, eh. no hi era la Júlia tampoc, tampoc el... hi era vinga ah, que el... va venir el Xavi no? que era un pastisser a, a preparar-nos un pastís de, de Sant Jordi amb... bueno, ens van ens... primer ens van ensenyar els passos que es tenia que fer el pastís sí. i bueno jo quan va acabar el pastís m'ho vaig veure perquè vaig haver de marxar ja... no sé si algú va veure al final del pastís sí. Sí. I, I aquest Xavi de, era pare d'algú? Sí, d'una monitor? monitora, però com som nova pues no sé el nom de la, la monitora L'Ari la, la, L'Ariana, Ari, no? Bueno, l'encertem <ríe> <ríe> Bueno, a veure uh, uh, hi, era, hi era un pastisque. Creieu que és difícil de preparar? Sobretot va per tu aquesta pregunta. Sí, sí. Perquè tu em sembla que ets cuinera, no? Sí, però ets és cuinera. que tenia que haver-hi alguna cosa preparada, tio. Va, ha hagut de preparar tot al mateix moment. Jo crec que hauria que, que preparar alguna cosa abans, però bueno. bueno. Bueno, això ja... Uh, uh, tu recordes exactament com era el procés i com era... Com, com, què va Ui. fer exactament el pare, pare de la Diana? Exactament no sabem, però era complicat de... Sí, de tela, sí, eh? jo, de, si no m'ho passos... no m'ho sé, perquè jo totes les receptes no, que em donen m'ho apunto, no sabem, eh? No? eh? Jo totes les receptes que em donen allà al treball me les tinc a apuntar i em he de mirar una llibreta, perquè si no, no me la sé. Sí, tinc que seguir el pas a pas, perquè si no, se me'n va del cap. A mi, doncs pues mira, també és una pregunta interessant, bueno, no interessant per mi, perquè en el meu cas no, no és de pastissos, però jo vinc de carnissers. Ja, ja. Sí. O sigui que en el sector de l'alimentació també, o sigui que... O sigui que, eh, bueno... Eh, jo això és... de dir-me fes un pastís i m'humoritza, no me'l sabria fer, eh? tinc que apuntar amb sí. la llibreta. Sí, digues. He d'apuntar-me una llibreta, eh, Pere? No. T'has d'apuntar amb una llibreta. Sí. Com tothom. Clar. Com tothom. Perquè és que si no, no... No, no d'aixòs, no... No ho no, no podem practicar jo, jo me'n me recordo que me vaig, jo me'n vaig tenir que anar sí, però, el fom, el però va, va, va haver-hi partit del Barça no partit, no, partidars del Barça clar, perquè van a anar a canaletes no, després no, claro. jo, no, jo no vaig anar a canaletes a veure, ara no em desvi... ara no, ara no em tampoc a la, la meva vida perquè... <laughs> perquè si sí, Pe sí, no en francès i, que, eh, I escolta'm, patir, i es, es va celebrar molt els gols del Barça o què? Uh, sí, vam patir molt, eh? Uh, vam patir molt. I, I qui estava amb vosaltres? Qui estava? La Vull, no, no ho sé, jo, l'Anna, La sí. tu, Pilar. Júlia, tu estaves al partit, tu vas anar al partit del Barça amb el Madrid a, a, el dia 23, el dia de Sant Jordi. Jo no sé o si sigui, estava a casa la Navidori. Ah, que estava a casa la Navidori i ja sí, ja ve... va veure, allà va veure. Me la tele. Ah, vaien a la tele. Sí. I i què et va semblar? Què et va semblar el partit? Va jugar ben Messi, eh? Sí, eh, que tenia nerviosió. Sí, sí, sí van perquè més... van pogue marcar els del Madrid, eh? van poder sí, marcar, sí, sí, sí. van pogue marcar més gols, eh. Però nosaltres vam guanyar perquè nosaltres sapu què passa, nois, que jo crec que el Barça som els millors sí. i sempre ho demostrem. Sí, que té el Cristiano, que, té, que hi havia un, un fora que era fora Ah, bueno. Mm, bueno, jo... Era fora de joc. Sí, i penal, i no penal, el vull penal. penal. El Francesc va a Canaletes després? Sí. No, o sea, cal... tu... toca fusta, encara no s'acaba la lliga. Encara, encara. Bueno, Encar, a, encarra, bueno la no en a la copa d'altre aniràs, eh, Canaletes? Sí. Home, depèn. Depèn. Bueno. bueno. Va. Va. Si lliga, <laughs> quan Bueno, quan és, a Canaletes? Al maig, no? Fa la Rí. Copa del Rei, quan ho sí. fan? Sí. Quan fan la Copa del Rei? Quan sí, sí. fan la Copa del Rei? Doncs no en tinc ni idea, perquè, perquè no, no, no, es, no, estic, no he estat el cas aquests dies. Uh, ja. eh? no, no he estat el cas, o sigui no que... Suposo jo que, suposo, jo, suposo jo que si no és pel maig, segurament que serà pel juny. No t'estrany que sigui pel perquè mes de juny. Maig, eh? Bueno, ja... Ja volem, oi? I, escolta'm, i els sous de Pasqua, què tal? Oh, duríssims. Què? Què és això? Estava <ríe> <ríe> no, es seguromista, home. A, Un gol. No ho sé. Els sous de Pasqua els <ríe> heu Col provat? Sí, a mi em va dir, a ver. I, i, jo, no, jo no els vaig provar, perquè és que just quan els van fer és quan vaig arribar. <ríe> no, el Tu no, però tu n'has fet, no?, d'ous de, no, de, atiri... no, no, no, no, de Pasqua. No, perquè quan ho feien els de Pasqua... Fora del caliu. Home, fora del caliu, sí, home. Fora del caliu, d'acord? Perquè vale? eh, els ous era pagant, els ous. Bueno, no, perquè és que, clar, és que com, que com que... Com que aquí parlem dels ous de Pasqua i... I us agraden tant. Com són? Expliquem com són. No ah. ah. Ah, per, què vam no, per què es van fer? Per què es van fer? Pues, eh, per què feva Santa avui? Sí, per Perquè per què, per què era, era de Semana Santa i era, i, era dill, i era el dilluns, era el dia de la Mona, no? Sí. Al dia de la, la Mona, què fer al seus a Pasqua Pere? Jo no em vaig fer Tampoc. cap. Jo no em vaig I fer tu, cap. I tu pile? Jo mm. ja Sí, sí. Havia de molts tipus, no? no? A mi em va haver fet gràcia fer-ne, però com no podia sí. pels horaris, sí. però bueno. No bueno. bueno, anem ver. ja de ratllats i, i de molts colors diferents. Veure, verd, groc, uh, vermells vermell. Sí, sí, sí. sí jo, em va, jo em vaig veure de diversos tipus jo en l'entitat, eh? Boníssim, eh? molt bo. Sí, però n'hi havien de xocolata, eh? Oi! N'hi havien de xocolata. Júlia, tu n'has provat els de Pasqua a l'entitat? Mm, els ous de Pasqua? Tu no s'has has provat? Recordes que vas comprar alguns, Júlia? Què dius, Esteban? No, no, que si recordes que em vas comprar alguns dels de Pasqua. No vaig poder... No. Ah, no? No. No no vas poder? No he recordat. Ah, no, no en recordes? Bueno. I... A veure... Uh, hi ha un grup de joves? Mm? No, encara no. no Els sous de, de Pasqua. Molt bé. Molt bé, molt uh, bé. Sabeu quants sols de Pasqua vareu fer? No sé. Jo sé. Bueno, jo Som dic una 100. Una, entre ser i 200. I altres cents. Cinc-cents. I altres cents. A mi em va dir l'Esteve que va estar fins les 3 de la matina fent ous, un dissabte. Però Això ho va no dir l'Esteve, ho va explicar. 500, eh? No, no però, però no van ser tots, eh? vam ser uns quants matats només. Eh? Ah, ah, vale, vale. No <ríe> el mollitó, segur. I tu, Júlia, quants, quants ous de pasca, Pasqua creus que vam fer? Oh. Quants ous? Un, un o Venga, dones un número, digues un número. A veure si ara certes, Júlia. Jo crec que 500. Jo 300. Mm, jo voto 600. 600 són massa, eh, Júlia, però bueno. Sí, 500. A veure. O seu o seu passat, o seu passat. Hem... No, no van arribar als 200. No van arribar als 200. Una mica menys als 200. Bueno, jo pues he dit al... 300 i 200, eh? Era... Ah, al, al, al, <laughs> el, fran el francès ha dit 300, 300. però bueno... He passat, eh? Ens hem passat. Però tu, Pilar, no, no havies dit cap número? Sí. Sí? Perquè no vaig, no vaig col·laborar. Però igual bueno, bueno, jo no bueno, he col·laborat. Jo sempre col·laboro. Però per, fer però... per fer una corra. La, la, la vale, vinga. Vale. Va. Vinga, doncs pues ara ens n'anem uns minuts de publicitat després tornem i tornem a continuar amb les nostres accions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 I si vols regalar imatge, Chec Regal, muntada a perruquers de l'home. És de mala educació xerrupar els cargols? No, aquí al meu restaurant vens a xupar i a xupar i a xupar. I que no vingui a xupar no vingui, és així, és així de clar. Molt bé, el carrer Alcolea, número 18, els millors cargols del món. Bueno, de moment de, de Barcelona estem trobats com a número 1 de Barcelona de cargols. Com els prepareu, com els cargols? Els doncs preparem amb eh, la típica llauna, tot arreu. Molt bé. El fem amb botifarra de faves, que és la catalana. Els fem amb xulis de rojano, Així mica picantons, així molt, molt, molt, oh. molt, bueno, molt sabrosos, molt picantons. Amb cigaletes, els fem amb cuny en cargols oh. i una marimuntanya, que estan increïbles. Feu altres activitats, no? Sí, els dijous, per la nit, sempre tenim superespectacle. Tenim música en directe, amb actuacions, cantants, xomes, monologuistes...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 A Avedem Dentistes solucionem els teus problemes dentals amb un tractament exclusiu d'implantologia fixa. El TTFA, una fórmula ràpida, segura i sense dolor. En unes poques hores i amb una sedació conscient podràs recuperar el somriure i oblidar les molèsties a l'hora de menjar. Vine a la nostra clínica del carrer Marquès de Sant Manat, número 82 i fes la primera visita totalment gratuïta. A Avedent Dentistes utilitzem última tecnologia i aprofitem l'experiència dels nostres especialistes en un ampli ventall de tractaments. Estètica dental, ortodòncia, pròtesi dental... Recupera el teu somriure amb Avedent Dentistes. Som al carrer Marquès de Sant Manat, número 82. Truca per reservar hora al 964 92 53 o bé visita la nostra pàgina web, abedent.com.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 Ona de Sants-Montjuïc Ona de Sants-Montjuïc no es fa responsable dels continguts i les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Si t'agrada la ràdio, escoltar la ràdio Caguéu. Ona de Sants, 94.6 de la FM. Bona tarda de nou, estem aquí a Radio Caliu, a onda de sans.cat, a, a grupcaliu@yahoo.es. El nostre el nostre número de telèfon és el 93 431 8408 de la, de la, de la, de la, de la onda de, Onda Sans i, del nostre, i del, nostre, del nostre grup és el 93 237 2716. Uh, Esther, uh, bona tarda de nou. Bona tarda. Es, Scott, Jo tinc une vàries preguntes per tu per, per poder per poder-t'entrevistar i to i tots i que tots i que tots, eh? sí, que, i, que, i que tots podem parlar una mica tant tu. Esther, com ens vas conèixer nosaltres aquí al Eugro Caliu? Bueno, pel bueno, Sesdi, que és un centre de Sant Joan de Déu que m'han recomanar que vingués? que et van recomanar que vinguessis. Sí. Per què? Oh, per, per conèixer gent i per relacionar-me. Per, per conèixer gent i relacionar-te, no? Sí. Júlia, tu tens alguna pregunta que fer-li a l'Ester? Perquè, perquè així ho, la podem entrevistar una miqueta. Que, oh. I així la podem també conèixer una miqueta millor. Què et sembla? Mm, vale. Vinga. Uh, què li vols preguntar? Jo no ho sé. Tu no ho saps? Bé, bueno, doncs... Pues, Pensa, pensa tu. Pensa tu. T tens germans? No, no, no tinc germans. Sou filla única. Molt oh, bé. I tu, Pilar? I tu, Pilar, uh, tens alguna pregunta per ella? Miquel... Ets... Uh... Ah, ja ho sé. Eh, Què? És el Barça? clar que soc del Obre, Barça. És, no. Que el Barça, no. No, que ets del Barça, no? potser del Madrid, no, no, no. eh? <laughs> ah, bueno... Ah, ah, ah, ah. Bueno, estem, estem tots contents amb el, amb, el, amb el 3 a 2 que van aconseguir la setmana passada en el, el Santiago Bernabéu, i, eh? i, bueno, ah, ah, i avui i avui també el el, el, el ahí també amb, el, amb, el, amb el, Sí 03 03. A veure, continuem amb l'entrevista de l'Esther i no ens es no, no que si no, ah, uh, que si no es pitxo. Uh, a veure, Esther, ah uh, uh, Uh, que nava a preguntar-te, jo. A què et dediques, tu? Uh, sé que et dediques a l'hostaleria, però no, sa no sabem, no sabem res re, re del que fas, perquè que ets cuinera, ets camarera... No, estic ajudant a la pastisseria. De... Estic en l'hotel Mandarín, però estic amb la Fundació de Cuina Justa. Ah, de Cuina Justa. Sí. I, a veure, Cuina Justa... Uh... Quina fundació és? És una fundació que està situada a Sant Boi i que sí. es dedica bueno, a les persones, a trobar feines com un set, però també posen gent a l'empresa ordinària sí. i es dedica a buscar gent amb alguna fragilitat Hòstia, mental sí. o, o, exclusió, o exclusió social o sí. famílies monoparentals. Bueno, molt interessant. Uh, Pilar, tu, tu sí. li volies preguntar una cosa, no? Sí, ara que ha dit això de, de la cuina justa, quina casualitat és les que es portava nosaltres al càtering a l'empresa. Ah, sí, és que és el càtering el tenim a Sant Boi situat. Quina casualitat. Sí. Per això parlo de fa molts anys. Eh? Sí. Tu, Francesc, li vols preguntar alguna cosa? És complicat, eh? És complicat, oi? Fa, fa, molt, Vinga, que, fa molt que treballes allà. A l'empresa farà un any que estic, quasi. I, i... I a no m'han ficat a, a treballar, vaig entrar a l'octubre, que I fa què? molt poc. T'agrada? Sí, sí. Molt bé. I tens molt bons amics? Bueno, sí, són bons companys tots. Sí, molt, bé, molt bé, això és bo. Tu, Julià? Tu, Julià, quina... tens alguna pregunta per a ella? Mm... Sí. Digues. Eh, com es diuen... Eh, on treballes? Bueno, estic a l'hotel Mandarín, el que està a Passeig de Gràcia, sí, que ara sí, és de sí. la Carme Ruscadiera que sí. o porta ella. Ah, oh, carai, carai. Sí. carai. I és car. És que és car. i, I el i, i, eh? i, i dels teus, i dels teus jefes, eh, els coneixes i et portes ben bé i estàs la teva relació és bona? Sí, sí, bona Bueno, jo bueno, eh, però si sí, es portem bé, bueno, tenim ja, una relació. Ja, ja, ja. ja, ja, ja que, que algunes coses, eh, teniu relació perquè perquè, perquè treballeu i, i tot el que sí, és sí. la relació és de Que feina. el saluto des d'aquí, li donem molts patons a tots. Que els estiu A veure, què més uh, Pilar? Tu li vols tu li preguntar alguna cosa més? A veure, eh uh, què li podem preguntar? Què li podem preguntar? Li podem pre sí. mascotes. Tens algun gosset? No, bueno, un gat tinc. Un oh, però, gat? Bueno, no tinc a casa meva que exactament no. <laughs> No, no. no bueno, o sigui sí, que som... Som... A veure... A casa... Home! <ríe> eh? Els sorolls de l'Esteve. A casa som dos, jo i ma mare. Sí. Uh, no, te, no tens pare? No, no. Uh, ostres. no? ostres. Ostres, ostres. Estàvem amb les mascotes, no? Vinga, vinga. Uh, a veure... Uh, has, has tingut alguna vegada gos? Sí, he tingut cos. He tingut dos, però s'm'ha mori ja. Sí. Sí. I ja ja ara eh, què li vols preguntar més? Ui, no sé. Estic en blanc, eh. Escutem, per què no li preguntem una miqueta pels seus gustos musicals? Els gustos musicals. Gustos bueno. musicals. No, el català tot, eh? Catarres, jazz, ambusto, xarad. Aixà Tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, que, tot que ara sona, eh? sí, sí. Les, La laia també? La iaia? El grup La Iaia? No l'he sentit mai, el grup de La Iaia. Ah, no no l'he no. no sentit no, no sé, mai? La pues sí, sí, sí, també, també sí hi ha un grup que es, es ja diu així. Tu sí que estàs iaiu, Pere, Què és això de La Iaia? <laughs> es, es, es veu que és un grup, és un grup musical de, de rock català. <laughs> bueno, l'he sentit, eh? No, no, no ho la vaig sentim... a buscar ara mateix. Digue'm una cançó que la comença a buscar ja. <risa> el del Boixparto, que busquen no, l'Esteban del Boixparto. No, de de, de Boix la, la Iaia. De, de la Iaia. És que hi ha un grup que es diu així, però és que no conec cap cançó, però sé, sé, sé que... Bueno, doncs pues sé... vaig a buscar. Mentre aneu parlant amb les de va, gustos musicals, jo va, vaig a buscar algo de bueno, la Iaia, que estic a aquí com... Perquè això, això... Vas a buscar-lo de la Iaia, no? O sigui, que vas a gustos musicals, vinga. Eh, uh, t'agrada també la música, per exemple, dels The Streets o els Bruce Springsteen, per exemple? No, sí, ara no sentim mai. Això, espera, no sé de què com jo, catalana. Catalana. Hi ha músics. T'adi que entes català. Jo busco conec, però més uh, música catalana. Ah. Uh, és okay. que no no gaire, però, catalana, com tota. Ja, catalàs i també. Vale, vale. Sí. vale. I a més, jo al en la música de Luquillo es sentim, vegades. Les, sí, les, pa, sí, les sentim les moltes les les vegades. Sí, va. Els tres preixes també és independentista. I tu, Júlia? La música catalana també? També li vols... vols... També li vols... Tambo, també vols... Jo tinc l'altra cosa. El què? què? què? Pregunta-li, pregunta-li. Vinga. No ho sé, tampoc. No sé, si no, està... has vist la música que ha ficat. Mm -hmm. <laughs> està... Ai, la la s'ha quedat s'ha quedat, quedat en blanc. Eh. Què ha passat? Uh... Bueno, bueno, no ha passat. Bueno, sí. que ho, que diré, després si, si ah, aquests, aquests són els de la iaia. Ah, vi... ah, no la ja. no s'escuta mai la iaia, què pera? Eh? Qui és la iaia, explico. A veure. Jo, jo jo els vaig conèixer a través de les notícies de TV3. Ah, que no els coneixes. Ah, va bé. Sí. sí. na na, na, na, na, na, na, na, na. sobre els teus peus Molt maca, eh? Molt maca sí, la cançó. I camps... tu coneixes el Dr. Prats, el grup Dr. Prats? No. És el que va fer el disc de la Maratò de TV3? No l'has escoltat? No, no, no l'he ah, sentit. Ah, vos són catalans també, escolta, el Pere. No, no, no, jo, no disc... he jo no l'he sentit. <coughs> Home, Pere, el, jo sí, el... el... el... el disc de la Marató de TV3? El Dr. Prats ho has escoltat, no, Francesc? El de TV3, sí. Sí, el sí. de Marató d'en sí. Guant. Sí, tant. Jo no, no, no és que no l'he és, és molt antiquat. Bueno, soc soc soc soc. com soc. Hola, la pena. I després se bueno, 24, que, mira. Soc, i soc. Sí. Bueno, i a veure què què més què més li podíem preguntar a Léster. A a veure. Viu Samboona o? No, no, va Samboona, no vis. Samboy? No sí, viscas Samboy. Bueno, ah, <ríe> ah, Samboy, agua ah, cara però de la feina. Clara. Sí, venga. Pues conca que... Com que... Com que podem enganxar el de Sant Boi amb el que heu fet avui, aquest, a la aquest matí, avui. a l'activitat la, la, la de joves, doncs podem anar... Avui el grup de joves hem anat a la cripta de Gaudí. I t'ha agradat a tu, Julià? Sí, també. També t'ha agradat? Jo, també jo, agradat? Jo, jo... I, I és molt antiga, no? D'acord. Ah, vale. Hem anat, eh, primer bueno, Hem anat a visitar el poble mm, sí. amb, abans de, de que vingués la guia sí. i després la guia bo, ens ha explicat una mica la història de la colònia Güell, de Gaudí sí. i després hem anat a, a la cripta de, de Gaudí que ens ha explicat la iglesia, hem vist per dins i sí. les finestres que eren molt magues que es podien obrir i eren de colors. Mm -hmm. Sí. sí molt... Sí, sí, era sí. era d'una papallona que es podien obrir les finestres. Sí, sí. Molt, és que és molt maca, aquella església sí. Molt petita, perquè és molt, molt petita com a, com a església, però, però és, és, jo, jo, jo l'he vist jo vist i la trobo molt, molt bonica. A, a veure, l'activitat de joves... L'activitat la, uh, de joves us han explicat una mica més la història del poble i perquè es va fer tot allò? Sí, bueno, ah, hi ha una fàbrica, també, que és de la colònia Güell, que sí. és de... de Uell, sí. i que allà es feia el de... que feien el de cosir i tot. Sí. Te... Sí. Era de tèxtil, de fàbrica sí. de tèxtil, la... sí. de fa molts anys. I, I, van, van, i la, van... quan van fer la fàbrica, van construir les cases al costat. Que van... són molt maca eh, aquestes cases. Sí. Sí. Que sí, són sí. modernistes, no, aquestes sí. cases? É com a la, la casa Cieta, Cieta menfi, Cieta menfi, hola, Cieta menfi, cosa per al poble. Ah. Com, com són colònies que nyan Coña Rosal, Coña Guay. I sí. a Terrassa també hi ha colònies. Sí, també hi ha, sí, sí, sí. sí. sí. sí. sí. Ho, Jo jo vestic ara per allà. Em dinat per allà, sí, ens em sentem amb un par i em dinat. Sí. Sí. I tu, Julià, uh, tu Julia has na tan bella, no, aquest de Matí? sí. i què tal tu has passat? bé Tu has passar bé sí. I, i que i, hi havia més gent a part de, a part de vosaltres dues. Qui, qui havia més? Qui havia més a part qui, qui havia més? Eh? qui ha participat més a l'activitat? La, a, uh, a la dona? La dona qui, però qui més ha, particip, ha vingut l'alba, ha vingut, ha vingut la Mercè, ha vingut. ha vingut la dona, la Georgina i la Bea la Bea el Víctor el Víctor i l'Esteban molt, molt bé, molt bé i us ho ha passat bé, no? Uh, tot, tots vosaltres heu, heu disfrutat bé. sí I... jo, jo no vaig disfrutar gaire perquè ningú em va portar a dinar Ai, ah, l'Esteve. Oh, oh, oh, oh. sí, ell portava l'entrepà, però tenia més gana, l'Esteve. Però teva. tothom portava uns pedazos d'entrepans i uns postres impressionants, i batuts, i sucs, i no sé què. Ningú va donar res. Jo què amb el meu entrepanet... Però bueno, després egoistes, hem a la cafeteria, eh? I l'Esteve s'ha demanat un cafè, que tenia ah, sí? fred. Que tenia fred? Bueno. Ben calent, ben calent. Bueno, sí, ben calent. Ben calent, ben calent. Doncs pues, pues, bueno, a, a veure, què, què, què, us sembla, què us sembla si... Si, si passem a... Posarem una, una entrevista primer? Vale, doncs pues vinga. Vinga, uh, passem, passem una entrevista gravada i fins ara que tornem. A la Marcela? A la Marcela. L'entrevista és la que hem fet a la Marcela. Estem aquí amb una socia nova que es diu Marcela i espero pues, que primer de tot que li sigui molt pròspera la ràdio i que i que disfrutin molt en nosaltres, desitjar-li lo millor. I pri primera pregunta, d'on ets, Marcela? De Colòmbia. De Colòmbia? I fa molt temps que estàs aquí? Sí. Quant temps? Deu. Deu anys? Ostres, és molt de temps, eh? Sí, sí, sí. I, i què vius aquí a Barcelona? Sí. I tens més germans? Dos. Dos, més, dos germans més? Més sí. grans? Sí. Més, més petits? petits. Molt bé. I a què et dediques? A l'escola Mare de Déu de Montserrat. Ah, que estàs a l'escola Mare Déu de Montserrat. I què fas allà? A... Um, tots. Digues, digues. Totes les coses, costura, mate, llengües i tot. Ah, sí, que és sí, allà, l'AGB. Sí. Sí. sí. I, I estàs, i també fas eh, taller de cuina. Perquè sé que Montserrat és, és, sí. és molt bon amb taller de cuina, eh? Sí, també. Coneixes una amiga meva que es diu Marc Grau? No. No? Doncs pues aquesta noia és del Montserrat, eh? I, no, i, i ara hi va. I, a veure, uh, què més, què més, què més? Uh, de quina part de Colòmbia ets? De va Ui, <laughs> Perdó, m'has de, de tornar-ho a explicar i a poc a poc. Fa, ta, ta, -va. ti, ba. Va, vale. I això cap on és? Cap al Valle del Cali? Uh, no sé. Sí. No saps? No. Bueno. I t'agrada la Shakira? Sí. Sí? Ai, aquesta guaca aquesta... guaca, eh? Aquest guaca sí. Com t'agrada, el guaca I... I què més ets pots explicar, Marcela? Mm, um, tens pares, tens mare? Sí, si tinc pares. Sí. I m'agrada que... Es... I t'agrada el caliu? Sí, molt. Molt? I què és el que més t'agrada? Um, a fer olls de Pasqua. Marcela, com has vingut aquí a Barcelona? Dos anys. Dos anys, què vol dir? Que, uh, quan tenies dos anys sí. o fa dos anys que has vingut aquí oh, a Espanya? No, ara, jo feia dos anys. Que has vingut aquí a, a Barcelona? Sí. I, I què et sembla la ciutat de Barcelona? Bé. Bé, t'ha dit? Sí. I el Barça? També. <laughs> aquí menys l'Inés, aquí, menys la Inés, aquí tots, tots són del Barça, eh? Tots som del Barça. Sí. Bueno, la, la Júlia t'he d'informar que li agrada molt el Piqué? Sí. Ha, dià, dià. És el meu jugador favorit, és el Piqué. El meu, el Messi. Eh? Igual que el meu germà. I, i com molta gent, eh? Que jo, el meu també és el Messi, eh? I, i, el, i el teu preferit eh, jugador preferit eh, no, Noemi mi? és Neymar? Messi? No, Luis. Neymar bueno, molt bé molt bé, molt bé alguna, alguna, alguna qüestió més? no doncs no? pues res, fins aquí, res més fins aquí les preguntes que li hem fet a la Marcela i espero que hagi disfrutat com nosaltres sí, adeu adeu Avui us vull parlar, avui, eh, bueno, avui us vull parlar també, a veure, eh, a veure, però a veure, hem de... Hola! Hola! Hola. Sí, Hola. qui és, qui és, qui em truca? Eh? Hola, me, penja. Me, penja. me penja, me li penja? Sí, soc jo, la Meli, qui, qui és? Qui és? Hostia, caliu. que ho, calla, calla, alem, Que talla, eh? si no. No hi ha casó. bé, vole, bé, bé, bé. Cas un nena que, oh, que que com de temps, eh? no, no perlaun ni res de jo, eh? I... Com va? Com va la vida? que, que va ja Que ha esgutat ha perdut. perdut aquest tiu. S'ha perdut perquè? Perquè mica de tan blanc quan ha vist que, que teníem d'aixos i avora doncs, no, no, no, no no sabia com, no sabia com, no sabia com Però qui és? És que ara no sé que a veure. Que... Ah, uh, vale. Penja? Sí. Et dius així, no? Sí, el meu nom és Amalipenja, sí. Amalipenja, ah, Mali. Vale. Sí, sí. De pucherrà. Jo sóc de pucherrà, sí. Mali es, Penja? Es, es, no. Escolta, s, -s, -s, s- que tenim una, una noia nova aquí. Una socià nova. nova. Sí, que és un home sona, eh, un no sona. Qui és? Que és? Et soler. Estàs surt. Que d'ha ser coses. Ve. Hola, bona dia, que éste, eh? <risa> De Ramonoue, eh? I la Júlia i, I la callada. la tenim aquí que està molt atenta i callada. Sí, la Júlia, la Júlia és una mica que més escolto un programa avan, sí, sí. Sí, sí. sí. <risa> però jo esculto els programes a vegades no els esculto en directe però a vegades me els va chupar els podcasts aquests, per l'internet. Sí, sí. La perquè la jo, idea, jo, a veure, ja jo aquí Barcelona por. visc, però també estic entre Barcelona i Puigcerdà, no? Ah, sí? Puigcerdà? I a Puigcerdà baixo allà al el, el, el, bueno, el Hassan, no? El meu amic, el Hassan, no? Que té allà com un audit, com es diu això, un locutori. no tinc internet a casa. Jo a casa no tinc internet, perquè jo a casa no... Clar, com el la meva pensió no em dóna. Ah. Per l'internet. I baixo al Hassan, i allà em coneix l'internet aquest, i, i baixo els flames i escolto de tant tant i tant i tant ei, us trobo... us bé el perruc? molt bé, molt bé, el perruc? Sí, el, el perruc? sí, el gos? ah, que tal? va marxar, va marxar ah, sí, sí. va trobar una colla més entre, que eren més animats de gossos i coses i va marxar bueno, jo <ríe> entenc eh, perquè la gent caralla puja i ha de fer la seva vida -la. però bé bé, bueno va marxar i però bé eh jo estic bé, ara tinc un, dos, gats, dos gats, tinc un conill, un tinc una llebre una i tinc una girafa a casa. Sí. <ríe> Escolta'm, sí, saps sí. on t'ha anat el peruc? Eh, on perdona? On t'ha anat el peruc? Bueno, eh, jo suposo que a voltar pel món. Va conèixer una colla de gossos i gosses del carrer i bueno, van fer moltes migues i van marxar i jo suposo que bueno, està fent la seva vida, no sé ara on estarà. A votar per Europa. A votar para sí, el papa, no? Por ahí. Bueno, sí, sí ja a votar para el papa, no sé, ja tenia l'edat. Una pregunta, no? Maripenxa. Ma tu amb una girafa a casa? Bueno, pues... que eh, fa qualsevol persona amb un gat, amb una minimal de companyia. Hombre, clar, sí. agafa el pa, agafa'm l'aigua, oi? El, el que és per el que li el cap, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Però, sí, però no, si les pot casa. És un crell, les girafes, sí, sí, sí. sí a casa les pot tenir girafes. Què les dius, la girafa? La girafa les diu coll curt. Cacut. Cacut. Coll curt I és molt grossa la girafa? Perquè, no, clar, és un cadell, és un És petit, però vigila cara. que se'n fa gran, eh? Sí, quan faci gran, doncs pues, bueno, pues, ja, no sé pues, com, com ha fet el poruc? Coneixerà més girafes i més girafos I la mirada <ríe> per aigua del món I clar, i tant, i tant Jo només l'introdueixo a la vida a tu, Total, però, tu, bueno, tu, no tu, tu li dones vida, vida no? Tu li dones vida Tu li sí, dones sí, per bé. el que veig. Sí, bueno, sí. Escolta, Pere, com que... A veure, digue'm és. una cosa, com que no coneixes la iaia? La iaia? A veure... Sí, el grup de la iaia, home. El grup de la iaia... Eh, a veure... Conegut, jo, vaig, jo vaig conèixer... Jo es conec per les notícies de TV3, sí. perquè... A qui, la iaia? Que, eh? A la iaia? Sí... Sí, el grup, el grup, eh? El grup, el grup musical, el grup musical. No, Esther, no està a l'Ona, no està a l'Ona aquest tio. Jo? El Pere. No, no, no, no. Deixa el bruitxet pristings, els iris tristris, aquests, home. A mi m'agrada més. Bueno, també està bé, home. I què, què m'explica-ho més? Què? Què dieu? Què? Francesc, què, com van els menjars? Menjar raus aquests. Bé, Com van els menjar rares aquests? Bé? Ara, jo sí, ara, perquè... ara faràs un menjar raro d'aquests, sí, no? De, de, de, jo tinc un, m'agrada molt. De què? Jo tinc un menjar raro. A veure, Diga. digues. Diga, Diga. Un entreparet de noixilla i xoriço. Aquí la va la de churiso, ni la de A un xavista. Això reventa l'estomac, eh? Sí, aquí estic jo, Gifuardo, de Amb una mica de vinagre de montrà això. Vinagre. Ni la salau occurrent, seguríssim. I sobretot a Modena, que aquest que aquest vinagre no esport. Ni la salau occurrent. Sí, sí, escolta, que he sentit jo que que treballa a l'hotel de la Rusca Sí. Carai, carai, nivell, això, eh? Sí, sí. El nivell de eh? Bueno, oh, bé, és un bé. hotel, eh? No és un... Bueno, és el, és el restaurant de l'hotel. Ah, ja, ja. Bueno, però escolti'm, hi veus? Sí, el mandarín. Oh, ah, el mandarín, sí, sí. Abans era una altra cosa, fa poc castellà ja, no? Sí, bueno, ja fa anys, eh, que està el mandarín. Ah, fa allí. Bueno, és que jo, com que estic entre Puigcerdà, Barcelona, Barcelona, Puigcerdà, i bueno, i ah. ja ara de tant i tant baixo allà a Grècia ah. a ajudar allà la gent i mirant saps? I no estic gaire per Barcelona, saps? Ara estic aquí, ara estic a Puigcerdà, estic aquí al locatori del Hassan. Hassan! Però si vols venir un dia menjar pots, eh? Digues? Si vols venir a l'hotel a menjar un dia pots, eh? Me li penja. Mira, un dia passaré, un dia potser si em passo. Me penja? Me li penja? Digues? Jo estic a allà a Cerdanya, a matinet una casa. Tu tens una casa a Martinet allà a la Cerdanya? Sí, sí. Estàs m'allegada amb la gent. un dia envia-me un guetx, un guetx, un guetx. Un whatsapp d'aquest. Doncs <laughs> on no. pues vagis, eh? Com vaig te llevar l'estiu. Digues? Que, a, a, a, estava allà amb la meva germana aquests dies i ho vaig passar per la 60 ja uns dies. Allà. Ah, molt bé, molt bé. Sí, sí. Molt maco, eh? Molt, tu, ja. molt maco. Coi, doncs eh? pues avisa'm quan puguis un altre dia a Puigcerdà, home, ja eh, anem a fer unes pistes d'esquí. Vale, vale, vale, vale, <laughs> ja t'ho he dit. Que ja plou anys, ara ja o, eh? o que? Digues? Plou ara ja? Si sí, bueno, va nevar ja, fa por. No, ara està bé, ara fa una temperatura de xaxipirulí. Ara fa... ha sentit una mica el sol. Buah, aquí ha plogut molt eh, avui. A Barcelona ja no? Sí, sí, ja m'han dit. Sí, ara fa ja l'abril. La... la meva filla, sí. És ah, tens filla tot? Tens fills? Sí, tinc una filla. Com ah. diu? Com? Com va què, una filla? Com... Eh, a Caterina. Caterina? Oh, quina no més maco Caterina. Sí, sí, de la meva, de la meva dona que, quan, bueno, quan vaig exiliar me a Rússia, perquè clar, jo pel rotllo aquest de, de la Guerra Civil vaig Tan llun, exiliar Tan no llunc podia ser, ser més a prop? Digues-me. Tan llunc no podia ser més a, més a la vora? Ai, filla, però clar, jo en aquell moment de la Guerra Civil m'havia exiliat, si no em mataven. Ah, tinc que, tinc que entendre que parles rus... Estrofes de estripis de patris, quimi. Ja. I tant que parlo rus. Estri que parlo rus, sí. Estic, parlo rus, sí. sí. I català, i català. Ets independentista o no? Sí. Ets independentista? Sí, però jo ja som més anarquista eh, que independentista, però bueno, jo crec en, el, en la llibertat dels pobles, per tant, em sembla perfecte. Que però vas a la manifestació a l'11 voti... de setembre? Digues? A l'11 de setembre va ser la manifestació o què? Sí, sí, sí, la veritat és que sí. Sí, sí, baixo perquè, bueno, és un, és un, és un moviment popular que m'agrada, popular de la gent, eh, no popular del Partit Popular, eh, que yeah, se m'entengui, yeah, yeah. eh. Però tu Caraca. ets català, no? Sí, jo sóc català i soc de Puigcerdà. Ah, val, val. Puigcerdà? Va. Sí, va, jo aquí. vaig néixer a Puigcerdà. De la seva. Bueno, uh, escolta'm, hem de... Hem... Moltes gràcies, gràcies per haver-nos haver trucat i per escoltar-nos. No, si m'heu trucat vosaltres. Jo ah. no us heu trucat. Ah. Ah, ah. Ah, que... Que jo, a veure, jo us volia trucar fa un temps, eh, però com que estigui a Barcelona a Puigcerdà de vegades a Grècia, doncs mai me'n recordo, i com que sóc jubilat, doncs bueno, aprofito el temps, no tinc temps, bueno. saps? Bueno, sí que tinc temps, però que l'aprofito, saps? Sí, sí. I, I això. Però bueno, bueno que molt feliç eh? d'escoltar-vos, bueno, d'escoltar-vos en directe i de poder parlar amb vosaltres, eh, macos? Doncs, doncs moltes gràcies i ja, ja, ja parlarem un altre dia. Oi tant, oi tant, sempre sí. que Un petó un, més gran, bonics i boniques. Un petó molt gran. Adéu, adéu. Adéu, salut, salut. Adeu, Adeu. Adeu, adéu. Adeu, adéu. Carai. Va, hablem. Vale. Passem, posi... Passem a publicitat. Ah.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 Ona de Sants-Montjuïc. La ràdio de proximitat. És de mala educació xerrupar els cargols? No, aquí al meu restaurant véns a xupar i a xupar i a xupar. I no vingui a xupar, no vingui. És, és, és així de clar. Molt bé, el carrer Alcolea, número 18, els millors cargols del món. Bueno, de moment de, de Barcelona estem catrofats com a número 1 de Barcelona de cargols. Com els prepareu, Exacte. els cargols? Exacte. Mira, els doncs preparem amb eh, la típica llauna, d'altarreu. Molt bé. amb botifarra de faves, que és la catalana.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 Radio Soundtrack Bandas sonoras muy reconocidas Fine Noticias y opiniones Para todos los gustos Los sábados de 10 a 12 de la noche En On a the Sands Radio Soundtrack Más cine Más historias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 Per mi la Radio Caliu és dignitat i diversió. Per mi Ràdio Caliu és motivació i humilitat. I per tu, Ràdio Caliu, què és? Alegria i il·lusió. Avui us vull parlar d'un país que és del Carib i que eh, es diu la República Dominicana. Uh -huh. La República Dominicana és un país del Carib que ocupa dues terceres parts de la coneguda també isla Comispanòlia, que en llatí significa "petita Espanya, descoberta per Cristófol Colom l'any 1492, l'ivita a l'oest Amití i a, a, a l'est amb San Juan de Puerto Rico a través del Paso de la Mona, una superfície de 48.500 km2 amb una població de 9 milions d'habitants. La seva capital és Santo Domingo de Guzmán i està ubicada a la part sud del país. Els habitants l'anomenen Quisquellà, que significa mare de totes les terres, que al segle XVIII van endirar la lluita contra la independència de la illa als que ho van referir en el seu himne. La seva geografia és de 300 de 390 quilòmetres d'est a oest i 276 de nord a sur, tot rodejat per aigua i moltes illes petites al seu voltant, que formen el territori dominicà. És un país molt muntanyós i té el pic més alt de les Antilles. És el Pic Duarte amb una alçada de 3.087 metres, localitzada a la Serralada Central. Al ser tan muntanyós, al país existeixen moltes valls, la vall del Cibao, la vall del Neiva, la vall del Bonau, entre d'altres, cobreixen de nord a sud entre les muntanyes i platges. La capital Santo Domingo de Guzmán va ser fundada l'any 1496 per Bartolomé Colom, on establí govern i els descobriments que s'han produït que es van produir amb el nom de la reina Isabel II d'Espanya, però més tard es va canviar el nom de la ciutat per Santo Domingo de Guzmán per la reial eh, audiència i avui ha, que avui hi ha en molt amb molts llocs de l'illa que recorden la presència espanyola de la seva història. sent també porta d'entrada al Carib i, i una zona colonial que és patrimoni Humanitat de la UNESCO. A veurem, Noimi, tenim aquí la Noimi, que li vull fer unes quantes preguntes. Diga, diga usted. Vale. A veure, eh, comencem per la primera pregunta. Vale. Imagina que jo sóc un turista i vinc a visitar la illa. I, I quin és el plat nacional que puc menjar quan jo tingui gana? Quin és el, bueno, el que es menja més? Nosotros le a, a eso la bandera. La bandera? Sí. I en què consisteix? Bueno, es el carne, habichuela y arroz. Bueno. Es la bandera de, de mi país. Molt bé. A veure, segona. Algun lloc especial per menjar que estigui bé i, i que pugui estar bé i barato? Bueno... Tiene que ir a un restaurante. Sí, un restaurant, no? Sí. Molt bé. A part dels llocs que he anomenat, eh, algun lloc interessant que, que visitar, que segur que se escapat, i quin, i quin, i com anar, i quin em recomanàries per, per anar a veure? Bueno, mira. Ai, mi madre. Sí, digues. Eh, eh? Sant Juan de la Maguana. Sant sí. Juan de la Maguana. Sí, és. Sí, però que és un poble... Sí, un popla. Es un popla, que, que, es, que es muy antiguo. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tení muchas pal, palmeras, cocos? Y soy un poco tremendo con esta pregunta, <risa> con las palmeras y los cocos. te has subido alguna vez en alguna palmera para recoger algún coco? No. ¿Nunca? No. Muy bien. Porque yo soy... me da miedo las alturas. Te dan miedo las alturas, bueno. Sí. Tinc una curiositat més. Sé que teniu un producte anomenat eh, oli de tapioca i que és perillós per la, és perillós per la planta B ni per què és perillós degut a que se fa servir molt en els plats de la cuina del Carib. I le tra... li... suposo jo que quan li traieu el verí i després suposo que la feu servir per cuinar tots els plats, no? O gairebé tot, no? Sí. Sí, tot. Tornant a la platja, has fet surf alguna vegada? No. N'hi ha algun esport que, que, que sigui d'esports de, aquàtics? o És que ho dic que perquè les illes del Carib n'estan ple, eh? I que no, nunca las he hecho. No Mai. I futbol a la platja tampoc has jugat mai? Això sí. Això sí? sí. Molt bé. Molt bé. I ho passaves bé jugant a futbol? Sí, amb eh? la família amb la família sí. I, que, i, i quina posició estaves que estaves de portera no, no. si sí, estaves jugant ah, bueno, però també els portes jugant sí, per això t'ho dic bueno, doncs pues, només volia només volia preguntar-te aquestes curiositats i, i a veure pues, si, si tenim l'oportunitat de poder-ne parlar més ara passem a al... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ara passem a la secció del francès Pero ¿y esto qué és. Es? Hola, bona tarda Hola, bona tarda, francès bueno, Hoy porto un menjar que, que ve de Glorandia Carai t Hi un això, no, eh? Complicat. Mol mol mol molt complicat. Holàndia, està... Molt... Molt cap al nord, molt cap al nord. Cap, cap, cap Alaska, com a mínim, almenys. No, bueno, està entre, està entre, entre mig. Bueno, uh, sí, digues, digues. Bueno, aquí t'ho menjaré un mactuc, molt clar el que és el nom, eh? què vol dir? Bueno, molt bé, eh, vinga. Si te... Si te, si, si, si te entra hambre en Holàndia, puedes que te ofrezcan un, un de los platos más que ellos por la pornoit un buen bocado de mactuk piel grasa de ballena qué raro que es eso eh, oh. aparece el es plato lleno de proteínas vitaminas y muy saludable se suele comer crudo oh. no manjaría, pero bueno. <risa> y quien lo ha quien lo ha probado asegura que está es todo un buen manjar. Yeah. Ah, sí. Sí, yo digo aquí, eh. Ah, sí. Yo solo un día por pues, manches hoya, va que allá ca... hay muy muy mucha mucha vallenos sí, hay muchas vallenas, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí pero Sí, pero bueno. Ah, pero pero... pero es pues, que que eso crudo a Man mangiar socro, eso a mí mmm no, como que no. Aticunata, que es, es de Filipinas, aquella es, es, es muy bestia, eh. Venga, pues va. Apesis, simples huevos duros, pero nada que ver ver en en balut. Es un huevo fetizado y cocido, que dentro se suele conservar es un millón de 18, 18 meses. Caray. Sí, es que es caí para eh. AP6 es, es una un millón de 8 meses. Que, que, que, que, que, que, que, que, que es poca cosa, un ¿eh? Sí. Bueno. Y con, con, con pico y, y huesitos, y aunque los filipinos lo adoran, nosotros no tuvimos no, nosotros no tuvimos el el valor de probarlo. Yo lo no faría más eso, eh. Ah, bueno. ¿Tú, ¿Tú ferías no? pera? No. Un millón tampoco. de 8 Sí. Sí, però per per per, per animal. Aquestes coses ràrades d'avui no, les tres. Internet. Sí. Internet, Internet. Madéu. Les sí. coses Sí, sí, Co però coses ràrades, coses ràrades. És al esteu... mateix com menjeu vosaltres, avançats. Supos sí, però... que, que ja més avançat, eh? Sí. sí però per animal, Estevan, per animal, oi? Por... Sí, pobret, no? Uh... Bueno, vale, això de de de Bellier, oh. bé, de va però això. De, de vellena, vale, vellena, per això. Oh. Sí. Que Ah, quan te mencionen mencionen pe de ballena, que és normal, però això. So... Sí. Un que I, i tu pe de ballena. I tu, Julia, i tu, Un... que fa rato que no parles. Penses, so? uh, què penses això? Què tu, penses d'això? Què sós? penses? De... penses so, tan estrany del que món? Que ets tan estranys del món i, i, i, tan, i, tan, i tan poc, poc d'això. Que no l'has culta... escoltat? Julià, no, no, no, no portava no al, no, cascos. No l'he no, cascos baixats. Per si no no, no, no aguento, ten calor. Tens calor? calor? Els cascos. Els cascos, va bueno. eh, no. vinga, vale, no passa res. Vinga. Que que ja has acabat, no? Sí, sí, però no sé què menjar jo. acabat, ja està, posem la de Teletecanes. Vinga. Busen, busen, telegreny, para dutxas. Busen, busen, telegreny, para pangos. Busen, un producto de greny. La tele tecanas. Avui a la tele que és un espai on recordo antics programes de televisió, m'avui fixar en el programa del Festival d'Eurovisió. Comencem! El Festival d'Eurovisió és un concurs televisiu de caràcter anual i s'emet un cop a l'any per les televisions de la Unió Europea, la majoria públiques, des de la primera edició de l'any 1956. Però avui en dia per internet es pot seguir arreu del món. Aquest concurs participen intèrprets de diferents televisions de cada país i avui en dia és el programa més antic que s'emet per televisió. Televisió espanyola sempre emet aquest festival, abans presentat per José Luis Unibarri i ara pel periodista basc José María Iñigo. L'any 1956 va començar el festival a Suïssa després de que és la idea de realitzar un festival públic internacional per televisió sent el país infritió el guanyador. Per tant, Suïssa, en dues cançons de degut a que ha sigut l'única vegada que s'ha pogut participar cantant dues vegades al mateix país. La primera votació va... Va, es va fer per telèfon i per ondes, perquè als anys 50 va ser tot un esdemeniment poder-lo realitzar. Avui en dia es fa mitjançant jurat, internet i telèfon. Han guanyat el festival, han organitzat la següent edició, sempre recordant la cançó guanyadora de l'any anterior. Espanya ha guanyat dues vegades el festival d'Eurovisió, Maciel amb l'Alalà i Salomé amb Vivo Cantando, 1969, cada mes de maig se celebra el festival representant sempre l'actualitat la, musical que es fa a Europa i durant tota la seva llarga història del festival hi han participat entre molts d'altres artistes com Jora Chiquetti, Sergio Dalba, Ava, David Cirera, Rosa López, Conchita Bautista, Maciel Mocedades, Dana Internacional i Celine Dion i un llarg etcètera les cançons de la llista que és molt llarga. Molta atenció, ara us pregunto a tots, d'acord? ¿vale? Quina és la vostra cançó favorita d'Eurovisió? Tu ja ho sé, El Chiquiri 4. Sí, espera. quina cançó et va agradar més? Quines és de les cançons que més t'agrada d'Eurovisió? a Bailar pegados, uh, la rosa Europe's Living Celebration. Uh, uh, per exemple, quina, quina és la que més... Uh, Dir-la que la quiero, del David Zirera. Quina és la cançó que més t'ha agradat? Costa del micro, costa del micro. Què? Quina és la cançó que més t'ha agradat? Uh. Quina és la cançó d'Eurovisió que més te... et sona, que t'ha agradat i que, i que deixes? No ho sé. No ho saps? Bueno, Francesc, tu quina és la teva favorita d'Eurovisió? No, ni m'acordo ja. No, no te'n recordes? Posar la, la, la, la, la rosa, però... La, la rosa. Que va ser que va, que, va la can... durne, però no me n'acordo quina cançó. Qui la va cantar? Mi? Qui Aquela? la va cantar? Aquella. Qui la va cantar? La què? La cançó, sí. La, la rosa? Sí. La rosa. La rosa. I per què és la cançó que t'agrada més? I, a tu, i a, tu, a tu, Pilar, també, quina, quina és la cançó que t'agrada més i quina és la cançó que... per què? Per què? Jo, igual que el francès, la rosa. La rosa. I com és? Que, quina, mm, per què? Et porta un record especial? O... No, perquè tenia... Era una, una cançó que tenia ritme. Va guanyar, va quedar setena. Sí, que va guanyar, no? Jo sé que va quedar setena. I la durna teni... era? Quina cançó tenia ritme? La durna era del 2013, ah. em sembla que era. Ah. Quina maca. O que no guanya, però la cançó tenia rima i era maca. La casa, la un jove que és catalàs Sabeu quin grup o cantant espanyol va aquest any? Un noi. Un noi, però com es diu? Sabeu com es diu? No sé, però té 40 anys, si plau. No, no, no sé. Tu tampoc saps. Jo que que que cremem futbol·leuràs. Va guanya, eh, Espanya. Què Sempre guanya l'estranger, Sempre guanya l'estranger. Sabeu on es fa aquest any? on es fa. On es fa? A vostè no, oi? Eh? No. A Copenagué no. A no. no. Jo no me'n no me recordo. Creieu que entre les primeres i les últimes cions del festival hi han hagut molts canvis a les votacions i en general tot el festival? Ha, ha, ha, sigut, ha sigut molt canviat o què? Mm. Uh, o, se, o sempre s'ha mantingut, sí, sempre mantingut molt, molt tradicional? Sí, sí que sí. I el... tu... Tu creus que s ha tingut, que, que s'ha mantingut molt tradicional o hi han hagut molts canvis al festival? No, han hagut canvis. Han hagut canvis? Sí. I per, i per bé, per mal, mm, per regular o...? Sí, regular. Bé. Tu, Julià? Mm. No sé. No ho saps. I tu, Pilar? I tu, Pilar, creus que hi ha hagut canvis, molts canvis a l'Eurovisió? I, i, i, I quins, com i, i, de, i de quina manera? Hi ha vingut molts canvis, sí. Des de sí. que vam comença fins ara hi ha vingut molts canvis. I creieu que la cançó espanyola té alguna possibilitat de tornar a guanyar un altre Eurofestival? O és molt difícil? Jo, ho veig difícil, eh? Ho veig, ah. ho veig, ho veig difícil, eh? Que guanyi sí. guany Espanya, però ho difícil. és difícil. Bueno. Però, però molt. És un criu. Tu, Júlia, també ho veus difícil que torni a guanyar a Espanya un festival d'aquestos? D'aquestos? Bueno, sí, d'Eurovisió. De, Sempre uh. sospira. No sé, no he no sentit mai. No ho has sentit mai? No has vist mai al festival? No. Es fa el mes de maig. Quin dia? Uh, normalment es fa la segona de maig. Jo, si no vaig equivocat, es fa cap a la segona de maig. Uh... El dia, el dia... A, finals, a, Fina, a finals, cap a finals. Sí. Cap a finals sí. de maig. Sí. Cap a finals Sempre de maig. és cap a finals de maig. Amb sí. la Copa del Rei que si s'ajunta. S'ajunta sí. amb la Copa del Rei, quasi jo crec. Sí, sí. sí. I, i escuteu-me, si tornés a guanyar oh. per lo oh. que fos, per, oh. un, per un... per una sentada al cielo la cançó espanyola, on us agradaria que fos el proper festival d'Eurovisió? A Barcelona, a zona, Madrid, a Madrid... La final és el 13 de maig. Dissabte és, 13 de maig. És, el ah, el 13. és del 9 al 13. Comencen les semifinals i la final és el 13 de maig. És el 13 de maig. Sí. I, i, qui va, I la que Copa estan? del Rei no sé si s'ajunta. L'any la, que ben presentaré jo a Eurovisió. Un aplauso a Però no sé de què riu. No, Escolta'm, no Esteban, no. Esteban, emocionen, si plau, fiquem a ballar pegats. Am no, ma, no. No. Amb... no, no, no, no, no, Sergio Dalmano. no, no, no. Va, la foto de la foto que de no em treno parlar. Eh? Eh? eh ben, bueno. que ja feiava sols de que teniu. Que que tagradia que aina jefes... a Barcelona. Sí, va que no, és d'aquí, de d'aquí, de Es eh? feia aquí a Barcelona, què tal? No, no, no. as feu d'Europa. Sí, guanya. Sí, Catalunya. Aquí, aquí o cofe aquí a Sabadell. Al que participa qué tan años anda en Sabadell? Sí. Oh, es de alma, a ver si lloraré espera, va aquí esta canción. Es que es que esta sí. es, oh, pues, es... Eh, es la versión de Eurovisión, ¿eh? Está está coplado cantado en Eurovisión, Tú bailando en tu volcán. Y a dos metros de ti, no, no te tira. bailando yo en el polo. el polo. Escolta'm, es nota que aquesta cançó, a Pilar, et toca també una mica la fibra sensible. Eh? Per què? A què ve això ara? Home, és que clar, m'ha semblat, no? Sí. Una miqueta la fibra sensible, que et toca bons records i que, i que, i que és una cançó que t'agrada. Sí. Sí. No m'en recordo, però és sí, és dels anys sí, fins. Sí. Sí. I tu, Julià, tu, tu Julià que, que, que estàs aquí sense dir, dir res, eh, no t'agradaria que que Barcelona acollís un festival com aquest, internacional de la cançó. T'agradaria que, que fos Madrid, València, Barcelona? Potser Barcelona. Millor Barcelona, no? I, I el Sant Jordi? També, a mi m'agrada. A tu t'agrada el Sant Jordi. I, i tu, on creus, que, on creus que a Barcelona, per fer un festival així, Sí creus que el Sant Jordi és, és un lloc ideal? Per sí, és on fan tots els concerts i venen tots els famosos, per què no? no? El faran a l'huitor de Catalunya eh? De de... Tu votes per l'Auditori de Catalunya, no? Ah, sí, l'Auditori de, Catru... de Catalunya. Allà a l'Auditori de Catalunya... Allà, Catru... allà a Glòries. Que ha, que ha... Ah, sí, l'Auditori de Catalunya és a Glòries. Està al TNC, no, per allà sí. també. Sí. Sí, pues, o, sí. o al TNC. Ha, sí. I, tu, i, tu, I tu, Pilar, si ho fessin aquí a Barcelona, l'Eurovisió, on creus que seria el més bon escenari per poder-lo fer? Avon. Avon, avon. A Sant Jordi, a l'Auditori, com Pepe. diu el francès. A l'Auditori. I a l'Esteve, ve el diu, què opina? El Chiringuito Pepe. El Chiringuito Pepe. Ah, ah, ah, a la platja. A la platja. A la platja. Al costat de l'hotel Vela. Vinga, posa, ja ha posat-se allà, allà al costat de l'hotel Vela, que així podem mandarin, fer surt. Allà el mandarín. Allà el passiu de Gràcia, no? El mandarín. <laughs> bueno, vale. doncs vinga. A veure, la Pilar volia explicar alguna cosa, no? Ens bueno, volia... a mi me l'han explicat, eh? Bueno, ah, vale. ens, volia, ens volia dir alguna va, cosa. Vull dir perquè ho no? sabia que m'ho han explicat. Vinga, vinga digue. digues. Que va haver-hi un grup de gent, com una, una fundació m'hi ha dit, que van agafar i van anar a Vinadós, a passar un parit de dies. Quan arriben a vinadors, havien reservat habitacions, havien pagat ja l'estància i tot això. Quan arriben els idut que no tenien habitacions reservades, ja tenint-ho tot pagat. I només era perquè tenien una discapacitat. A mi això també va haver-hi un, un altiball. Al final va haver-hi una habitació per dormir. Que havia, o havia, havien pagat Van arribar a Vinadós, van arribar a l'hotel i ho tenien tot pagat, l'estància pagada i ja tenien les reserves d'habitacions fetes i quan van arribar els va dir que no tenien habitacions per ells. A Lleida va passar gosa. Ah, vale, sí, és a l'hotel Roca a Vinadós, no? Sí, sí. Ho diu vale. perquè a mi m'ho han explicat, eh, el cas. Sí, no I només era per això perquè tenia tenien descapacitat i ja està. sí. Sí. Sí. Sí. sí. no, que la Fundació Catalana de Síndrome de Down eh, s'ha han anunciat. Sí, i... clau, normal que gasifiquen nada. No, això és una que... això eh? és habitacions i guafar, quan van arribar van dir que no tenien habitacions reservades. Home, això és molt desagradable. molt si desagradable el eh? i, clar, A ella va passar algun no que van entrar a una sí. discoteca i també, sí, els deixar, també els van deixar. deixar Perquè han deixat un d'a. A dormir, eh? final, a final, eh? Al final van dormir dormir el... Al final van peu dormir poder dormir en un hotel, però que no haviam que no reservat ni pagat, es... ni pagat. Sí, cual, sí. pues, això... Van triar un hotel que els van a, que els van Aix... agafar. Sí. Que els van peu dormir. A sí, sí. el... Al ah. pap de Lleira era el pap fissure. Sí. Que que no que no que ja que no tornes més? Sí. Sí, sí, sí. sí. Uh, que a aquest PAP els havien baixat les ventes per ser persones amb discapacitat i que no, entrar. I que no podien entrar. Llavors, pues, quan els hi van baixar la persiana, llavors... Pues, la, bueno, la societat això... està molt malament, a vegades. Sí, sí, sí està molt mal repartida, de veritat. A tu passa una cosa igual al cafè de la Sartes. Ah, sí? A tu t'ha passat una cosa igual? Sí, sí. No podíem anar perquè no... no, no amb la, amb la... Digues. Amb la Irma. Sí. No passen, no passen, no... Quina? Quina? La, la, la, la Irma Centeno. I jo allà, i no s'havan de no entrar, perquè no. No s'havan d'entrar. Però no ancen al multituds. I vam a Matàlia i entavam-nos, però hi ha molts oppió a entrar. No, és que no antes francès. Vamos a a, a, a a cafè a que ja a València sí. que, que hi sí, sí. Sí. amb caigesse encara. Nam a Matàlia, a Maurice, sí. a jo bona niturna, un sí. sols, i no pujavam de sols. No llegavam entrar. No deixen entrar. Per ser discapacitat Per ser-se de que sí. Sí. Bueno, pues la societat està així, està mal mirat. Doncs pues mira. Si ah, vols entrar, m'has està... oh, enfadat molt. Per... Clar, sí. clar, és normal, és normal, Francesc. Sí. Tens, tens, tens, el, tens el nostre recolzament, Sí, però Francesc, fa el eh? famós anys, això, eh? No, no, però, a veure, sí. tens el nostre recolzament, perquè ningú té que impedir no. la, la diversió a ningú. No. no, no, això no, això no... Mal, som llet normals. Som... Sí. Bueno. Som gent d'un mal, bueno, eh? Nosaltres bueno, no son... bueno. Però bueno. nosaltres a continuar lluitant i a reivindicar-se, sí, sí. eh? Sí. Vale. Què us no sembla? Ja és el dia de discapacitat, que sempre fan una manifestació... El 3 desembre, ja ha... l'hem bussat. Molt desembre. bé. Molt ah, bé. Bueno. Doncs vinga, uh, uh, posem punt i final a, a aquesta tarda de programa sí. i espero pues, que, que us hagueu divertit molt. Sí. Moltes gràcies tots. Ester, Ester, Ester què tal, tal el primer dia, tu? Molt bé, molt bé, m'he sentit molt bé. Tornaràs? Sí, un bueno, El mes que ve no sé si podré, però el juny segur que tornaré. Vale, doncs Va pues, vinga. Doncs pues, aquí t'estarem Te terem... esperant. Moltes gràcies. I, i, estem, i estem encantats de, de tenir-te, Ester. Gràcies, gràcies. Doncs vinga, Julià, vols dir alguna més? De què? Tens, tens un segon per dir alguna més. Si, si vols dir alguna cosa, o... O, alguna cosa que afegir? No ho sé. No bueno, pues vinga. Bueno. A a deu bona tarda. Adeu, bona tarda. a tots. La propera. Deu. Adéu. Mi de esquerres, Som la ràdio independent del barri. 102.6 FM.